Kotzak desekreti abadu. De Bekusenia. Ozan zerki egin behar ez biztan talen. Hora, bakkatuko non zuen, zinema zitzegitu nostu mara izi. <totit> Ingels <totit> ezazmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan edu ez da izaita bost, klon, klon edo bost, zantzeriztzen ez perfiktoak lehen. Badana ikeri hori, bakizu zubi egiteko, behzaren gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. alea. Asfaldiko den denbora no ziren! Ikusi behar zen, nola giza gaixo horiek ibiltzen ziren zaldiz. Hogi gaurko kultura biatko dugu batakunen gaur eta gaur igandera begira jarriko gara igande honetan endaian Mendizulan kulturgunean ikusi ahal izango baitugu etxuen kasa konpainiak e, ba, burutu burutual izan duen e, izpilikus hasi gibelengordeturik ziranok lixibaren usainona zuen antzerkiaren Euskarazko bertsioa, eh? euskaraz esan dut titulara, euskarazko bertsioa indute, orain dela ba, urte bat edo gutxi gorabehera e, frantsesez ezteinatu ez baitzuten lana. Ba, honen inguruan mintzatuko gara gaur, bertan parte hartzen duen aktoretariko bat baitu gurekin, Barbara Herri Basquea izango non. Kaixo, bueno. Gigandean Hendaian entzarete, baina dagoeneko herrizun baitzutan izantzarete, ezta? Ba, bai, azaroan e, izan zen estrenaldia Dona Paulen. E, bueno, egin genuen emanaldi bat e, publikoarentzat eta gero egon ziren bi eskolentzat eta bueno, egon gara bi jabete geldi egon da gure zirano eta orain e, igandean azten gara berriro, egandean bueno, eskolekin ostegunean hasten gara eta egandean publiko osoarentzat izango da. Esan dute, Euskarazko bertsiba egin duzuela, txomin urrizak, itzuli du testua Euskarara, e, zuek aritu izan zerete ba, aktoreak, ez, holtza e, gainean guzti honi forma ematen, aski berezia da lana, e, zi gano, doberzoak obra klasikoan oinarrituta, ez da, e, ba, japoniako geisha eta Samuraien gara ere, eramaten baikaitu zue e, bertsio berezi bat da, konta eguzu pixkate obraunen ondik norakoa zinten. Hori da. Ba, ba, bueno, esan dezun bezala Edmond Rostanen Zirano, ba, testu inguru frantsesetik guzti zatera eta dago, eta Japonian kokatu, kokatu dugu. E, Zirano, Christian eta Degis, e, Samuraiak dira, eta Roxana geixa bat. Hor du, ba, bueno, estetikoki ere, guztiz, desberdina da, e, da tzerki fisikoa maskarak erabiltzen ditugu, hiru emakume gara, e, e, gizonen pertsonaiak egiten, hor Bueno, ikustet oso proposamen polita eta berezia dela, eta, eta asko dizultatzen gaudu da, egiasan. Mm -hmm. e, e, zuzendariak ez du guztiz asmatu, badelako ez? Liburu bat e, gaztetxoenei zuzendua izan zena garaian, e, liburu horretan oinarrituta da? Horri da, bai, da, e, bueno, idazlea ditzen da, Taimark, eta bere emaztea ilustratzailea da, e, Rebeka Dutremer, Eta, bai, bai, ba, ideea obartu zuten, e, ba, bera iegi galdetu, eta, eta bai, e, liburu, liburu ontatik aterata dago istorioa estetikoki ikusiko dezute, eta testu ere, bueno, esan dezu bezala txomin urrizake du, baina, bueno, esango, esango genuke hortik aterata dagoela e, ideea. Aipatu ere ez, hm? Erra zui, muztatxa bat dut, ziren oma itemin duzen, Roxana, bere lehen guzinaz maite zen. Roxana, Roxana oso ederra zen, soineko gorria jantzen zuen, poesia asko gustatzen zitzaion. Baina norbaitek esan zion ziran bere lehen guzinaz maite ez dagoela ondo. Eta nolanai nahi ere, zirano, etzen Roxana maite zuela esatera usartzen. Bere suduran diagatik. Buh! duentzako aktore entzako erronka izan da, zuik, nola bizi duze horra, berezik izango dazta? Da? Ba, bai, egiazan bueno, bostazte egun gara ensaiatzen, e, guztira bost, eta eta bai, oso, guretzat oso lan e, bai, fuerte izaten ari da e, bai, bueno, horrein bigarren prozesuan gaudez, dia ja, publikoari erakusten, horrein diken prozesua dela e Eta bai, azkenean, bueno, gizon baten papera egitea, ez? Zure fisikoa gusti e, aldatu beharra dago, ahotsa. Eta bueno, ez bakarrik hori, baizik eta, bueno, historia guztian sartu, ez? Ez da, o gauden naturalismoaren beste aldean, eh, dana da kodifikatua edo. Eta eta bueno, ba hori, fisikoki, ahotsa, E, ba oso lan polita izaten ari da, eta, eta bai, bai, gure erronka handia gainera, bai. Bizian, zer nahi gauza gaxan behar dugu? Zer? Bizitzea, ez dela beti gauza egesa. Ah! Gai ezberdinak unketzen dituenak? Umore puntua batekin ere? Umore puntua bat daukaz, bueno, gure e, obran kristianek emango du batez ere... No, Ziranok momentu bat ere, biak, baino batez ere Christian emango, emango dio obrari e, bai komiko puntu hori. Eta bai, bai, gai asko ikutzen dira obran adizkidetasuna, Christian eta Ziranoren arteko adizkidetasun e, fuerte hori. Maitasuna, maitasunaren indarra, e, gerra, samurai hauen adorea, Bai, gai gai asko. Mm -hmm esan 두고 igande honetan izango zaretela endaian mendizolan kulturgunean eskineko baituzuela lana atxaldeko bostetan lehenago eskolei begira jarri jarriko zarete ere e, baina naiz eta 6 urtetik gorako ba chikinei begira dela esaten duzuen zuen ba, oro har publiko osoari begira ez ehartzen den obra bada helduok ere izango baitu zer ikasia bai noski e, egia da berez obra bueno e, pentsatuta dagoela umeentzat edo bueno, 6 saiz azpitik gora. E, neri pertsonalki aktore bezala ez zait egustatzen esatea bakarrik ume dela ze nik ikusi dut obra, frantxesa obra, e, frantxesa bertxioa ikusi dut eta heldu entzat ere badela iruditzen zaite gaia ere guretzat da, gauza asko ditugu ikasteko eta bueno estetikoki iruditzen zait oso erakargarria dela eta eta bai nire ustez ez da bakarrikumentzat gainera umeak ez dira bakarrik joten antzerkira ordun iruditzen zait oso interesgarria pan antzerki antzerki mota berezi au sortzea ez bakarrikumentzat helduentzat ere Bazi jano Japonianko katua, e, ikusi alizango dugu etxo enkasa kompainaren eskutik lan Euskaraz, ikan duenetan estenografi zaindu batekin ere, hori azpimarratu behar da ez, azki koloretsua bada bai, einduzena. Bai, bai, estenografia ere oso bueno, sorpresa asko ditu, estenografia, que obran zehar badaude bueno, sorpresa asko, aldaketa de xente, eta bai, dana oso oso zaindua dago, estetikoki... Este diko, ere. Poetiko hori mantendu nahi izan baitu zuen? Eh? Hori da, bai, bai. E, Escenografia, testua, e, e, arropa, gantziak, e, maskarak, musika, argiak, dana, dana, dana batera, dana da gor, egina po poesia hori mantentzeko, ze azkenean, azkenean gure protagonista zirano, poeta bada. <laughs> Bárbara, herribas, eskar mila, gure gana etorri zana. Mila esker zuei Eta igander arte zango izud. Vale, mila esker, eskarreka asko gero arte. Zirranok sudur haun dia zuen. Zirrano bere lengusu roxanekin maite mindurik zen, bainan ez itzaion eratera usartzen. Etxoen Kasa konpainiak Edmond jostanean Zirrano de Bergerak obra berikusten du. Izpiriku sasi gibelean gordeturik, Zirranok lixibaren usainona zuen. Hotxailaren lauean, atxaldeko bostetan, mendizolan kulturgunean, Hendaian, zortzi edo 06, bost eurotan, xetasunak 06 hiru bost, batxei bibost bederatzi batera daituz. Edo Aglo mahatsoa SpiBak.fF. Kultur alea. Berritu da ondo pasatzera gatoz Neskekin egotera taikastera ligo ya un dia que me endaude galtza iarquia entzun oraintzi estinga kini esta corren mudar i coneta txagar tuda un zungo aspena bestera estinga kini Papik i Modako arropa, makiajea Ez naiz niba, ba, horrelako neska Iraganek bakatzak, bom bom like eske, a sher basa obe, entzon ez بيناki no ez ta correr saca duda en zugo a cena bestea el sinyaquiro mego eludar y con bat seco auquera tantats ganera ustio patrera las en aqui no esta correr lugar icono dela os ta katuta con suo hacen avetera destin aqui no ta correr lugar icono dela papi go papi you love go papi you love destin aqui no esta correr lugar esta hartuta un bestera ez penaekin ondago e lutariko eta endaian geldituko gara endaian ere izango baitu baitugu du, ostegun honetan Etebe batean ikusi ahal izan den guazen telesai eh, ba, arrakastatxoaren azken kapitulu, endaian ikusi izango dugula badak izue, eh, riurratzen aldeko itzordu beresi bat izango baitugu, endaianak sokoburu koburu nostegunontan da txaleko seiterdietan, eta alabada ba, basak izan kabiko udalekuko abentura horiek, eh, ba, biltzen dituen eh, telesailuntako aktoreak ere bertan izango diregarik guk ba, momentua probeztuko dugu mm, telesailunen eh, zuzendariarekin mitzatzeko. Javier, el kaixo egunon? Kaixo egunon? Eh, Zenba garren den boraldia daurtengoa, guazen telesailarena? Bai, eh, baina, bueno, 2000 eta 14 garrun ortean engen dut tibi bat, eta gero 2019an eingentzuk bigarren, osea, telesaimoduan lehenengo denporaldia eta gero ba, Iaz eta aurten egin dugu e, laugarren urtea, esango, telezaia telesaia hirugarren denporaldia da eta gei e, TV Mobi bat. Eta arrakastatxu izaten segitzen duela esango dugu, e, espero zenuten alako arrakasta astapenean? Eh, bai, bueno, egia zanpazen urtean ja oso ondo juntzan eh, kriston arrakazta lortu gendun, eta aurten ja rodajean somatzen zan aurten guat izkabat handiagoa izango izango zela, ze rodajeko egun guztietan pila bat etortzen ziren, enteratzen ziren gure horretu gehiari buruz, noizkuten junbeharginen bazkaltzera, eta negoten ziren zain, horreban ikusten gendun pizkabat movimentu handia dagoela, eta eurentzako zako ba, aktoriak ziela euren idoloak. Horreban, ez dakizu inoiz zemateraino, baina baiz omatzen zala arrakastatxua izango zela. Hemengo erregak izango gara udaleko amaitu arte. Jontxu, ernei bilizuarekin jolasten ari zarata. Uda saileli, kanpamenduko nagusia izateak ez dit kalterik egingo. Konturatu zarete? Nein aldia da u da osoan, inor nirekin sartzen ez dena. Bizirik nau Zein da arrakastaren giltza, zure ustez, e, musikala izateak ekartzen du, e, lantzen diren gaiak, e, nerabe, nerabe ibeirako oskarazko telesa iak ere ez baitira, ikusten? Bai, nik uste dut pizkabat hori e, dena ez, bat e, publiko horrentzako eseguela ezer, gero noski asmatun behar, behar da, ze, hau ez dakite guzurrik ezaten, ozak, e, gustaten zait, edo ez da hitzait e, e, gustatzen, ez daude hor bide E, hori bat, eta gero ba, musikala izan da, gu, gure apostoa izan zen musikaleko abestiak izatea e, euskal herriko hitak. Ez, orduan e, horrekin lort, lortzen genduna zen gurasoak abestiak ezagutzea eta umeak ezagutzea gure betiko abestiak. Etorduan ba hor har dugu bai gurasoak bai, eta bai umeak. Nikuziot hori da sekretoan sekreto eta gero eurek hor e reflejatuta ikustia, eh? Eta telesaieti karatago ere joaten zarete, telesaia ba, estrinatu aintzin eralako kastin bat ere ba, ikusti badaiteke telebistan eta antzerkira ere ba, salto egin duzuela esango dugu, arrakasta daundi abiltzen duena, ba, ondoko datei begira arrela guztiak ere saldua guaitituzue. Bai, bai, bai, antzerkikoa, bueno, guia, e, azgin nenean, pazaren guztean, alpestu bendunean guri ideia eta ideia guztia zan, baiteles ayaa eta bai antzerkia itxea, es. Ez? Ezkenean guk eman dezakeguna besteen aldiz da gure pertsonaiak herri-herri jutia eta oso genteak ikutzea, urekin argazkiak ateratzea eta ikustea ba euretariko bat diela, ez? Eta orduan, bueno, ere eman gendu. Pasan urtean e, bai zakit ziruro e, irudoki pollo inguruan edo egin Denak beteak, eta orten ere, ba, hor gabiltzazte buru guztizetan, e, bai, hosti dala, larun gata eta igandean, egoten dira, gehiinetan, ba, orten bi bolo egunian. Eta beti daude, ba, bueno, zarrerak ezin dira da dortuz. E, ezan, oso pozgarria dut. Bai, egoaldean e, dira itzor du guztiak, iparraldera etortzerik izango duzu, eh? Ba, iparraldera ez gara, ez gara jun egia esan. E, Fungo ara orain, e, ustegunean, e, bueno, inok baino lehenago e, ikusteko aukera izango duzu eazken e atala, eta guretzako egia esan oso pozgarriz da ez? Horra e, jutia eta ikustia pixka bat nola, e, nola reha duten, ze klaro, ok. buk, eh audientzien datoekin gabiltza eta badakizu ba horko datuak ona ezdiela iristen eta orduan guretzako oso posgarri da ikustia hor zelan hartzen dantelezaia zelan ezagutzen zuen e, pertsonaiaak badakigu ezaguna diela baina bueno gure begiekin ikustea ez uhum. neurtuko duzu zenbateraino ez e, iritsi den arrakasta era iparraldera bai ostegon ostegonian ezurtuko dugu la bai bai bai mugara mm. gente asko jongo gar emendi actoria ke de sortzi aktore fungo dia osea, sea que e... bertan egongo dienak eta ezin ez daudenak ez dienak egongo da ditutela kontestela eh, oso posigo az dena koztaraz Esan duzu osteguneko e, telesa azken kapituloa ikusiak izango dugularik endaian e, ba, e, ekipa zabala joango zaretela bertara, sortzi aktorea ipatuituzu, nola iragan onda gaualdia? E, bertan ere aktorek zer eginen dute? Bueno, hazieran ba, e, pixka bat iritsikoa da bertara, bertan aktoriak e, abestipare bat dantzatu abestuko dute, Eta gero telezaia azken atala ikusteko aukera izango duzue. eta hori ta gero segurazki ba eurekin argazkiak ateratzeko aukera ondo da bai e fotokol batekin eta nik uste dut ba berak eurekin egoteko aukera izango duzuela baitz hor da emana da eh Atzaldeko seiterdietan ustegun hontan nendaia kosoko burun jartzen dute itzordua, herri urratsonaleko ba itzurdua eta ba guzti honekin gelditzen gara ezagutzen bai geitu naiko zenuke javier es ba hori e, ikusteko goa daukagula eta bueno horren zain eta irrikitan goza zela eta gure aldeti bueno nai du zuen edo behardo zuen guztia emateko prest gaudela egun hortan Oak e, etorri nahi dagoen guztiak eta bertan e, disfrutatuko duzue azken atalakin, baina ere hori sekretua mantendu behar da. <laughs> e, Beiak ez dute ikusita hurrengo eggunean ikusiko dute eta ondo ondo basatuko duzuela seguru. Bozengi bat honekin gelditzen gara eskermia gure ei arte izana. Ba venga, Au, da da, ez horregatik venga azkerikazko zueik. Hau dalekoa da ezkartzela. Gona ondo pasatzea etorri gara. Ara, irautzaile bat! Eta zer egin behar duzu, eh? Elkarrekin egon behar dugu. Ez diguzu irabaziko. bagoazen telesaileko zuzendari den Javier Lortegirekin mintzatu gara, eta hosteguneko emanaldirako interesa balin badu zuen guazen telesailearen azken kapituloa ikusteko eta aktorekin topaketa ere izango delarik barri bidentzat dizuegu, honako eh, egunako egunera, jo dezakezuela uebikoitzero aldiz.erri urratx.eu egunera. Eta userranda, baner aldeti besterik ez, biharapta izan ongi, aio... Dura, dutala. Akotzak desekreti abadu, benko sebiak. Zergiak inberditu biztan da, eh? Bara bakatuko non zuen, zinema zitzen gitu nostu mara izi. zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bors, pseg, zaz, izortzi, gertzi, hau, hau, Hainan elburua ez ari zaita bost kloon edo bost zantzeriztzen ezperfektuak behar. Badan hori bakizu zubiagiteko behzaren gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA